la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca PCR. Dacă și acest guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD-ul ar mai avea capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situație. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Președintele Klaus Iohannis, cu puțin timp în urmă, într aflat într-o vizită la uzinele Ford de la Craiova, împreună cu premierul Mihai Tudose, intrând astfel în ceea ce deocamdată nu este o criză politică, dar categoric este o criză în part o criză de putere, să zicem, în partidul de guvernament. Probabil că știți cu toții până la această oră, după amiază, începând de la ora 17, Forul de conducere al acestui partid, renumitul CEX, se întrunește pentru a decide în legătură cu remanierea guvernamentală, dacă aceasta va avea loc. Așa cum probabil că vă mintiți, premierul Mihai Tudose și-a pus demisia pe masă și a spus ori ministrii penali pleacă, ori plec eu. Ceea ce, sigur că da, reprezintă o abordare pe gustul președintelui Iohannis, dar așa cum au remarcat foarte mulți comentatori, eu v-am citit din tăpălagă, dar nu este singurul, um, s-ar putea să nu fie deloc pe gustul baronilor PSD, al celor care s-au reunit în jurul lui Liviu Dragnea, în primul rând, pentru că acesta duce o luptă împotriva DNA prin tot ceea ce face, împotriva justiției în general, că vrea să modifice legile justiției și așa mai departe. Acum întrebarea următoare este ce șanse are Mihai Tudose cu acest tip de tactică împotriva lui Liviu Dragnea? dar abordarea lui este corectă, sau ar fi trebuit să, joace, să le joace, să le cânte în strună, cum se spune acestor baroni, adică să vină cu același tip de discurs, de tipul, domnule, dna e dușmanul poporului, noua securitate și așa mai departe, până le câștigă încrederea și reușește să-l răpună pe Liviu Dragnea. Aceasta este dezbaterea de astăzi, în fapt... Un pretext pentru a vă da posibilitatea să comentăm împreună uh, actualitatea în condițiile în care premierul Mihai Tudose, la fel ca și Florin Grindeanu, adică n-a fost vreodată un mare luptător pentru dreptate. S-a trezit acum, care are o problemă. Nu e clar cum a apărut această problemă. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a răspunde împreună la aceste întrebări. Bună ziua, Marius! Bună ziua, domnule Mășteguran, dacă aș fi premierul Tudose, aș lua programul de guvernare, l-aș rupe și aș da faliment că nu se poate. Domnul, nu pot să conducă, nu pot. De ce să nu poată? Dacă nu, nu pot. Păi, toate s-au scumpit. Păi... Doamna Olguța a băgat țara în faliment, ne împrumutăm de la lună la lună. Păi și unde scrie în hmm? un programul de guvernare că nu să se scumpească toate? Păi nu scrie. E că avem bani la lege, domnul Dragnea spunea că creșterea economică se revede în buzunarele noastre. Ei. Da, se revede. Se revede, sigur că da. Dar poate a dumneavoastră, dar eu nu. Pe medie, știți cum e, când, e un vechi proverb care spune, când stai cu fundul pe o plită încinsă, cu jumătate, pe o plită încinsă și cu cealaltă jumătate pe un cup de gheață, se cheamă că pe medie ești bine. Acuma. Domnulan, ca să venim la cu picioarele pe pământ, e un circ pe banii noștri, pe banii românilor și incapacitatea lor de a conduce bătându-se ei între ei pe ciolan. Marius, întrebarea este dacă Tudose are vreo șansă având în vedere faptul că n-a intrat în retorica lor, ci s-a dus iată pe linia pe care vrea Iohannis. Acum sunt speculații și speculații... Mi face și noi o speculație, asta vă cer, de fapt, la această fac emisiune. și o speculație. Eu zic că pe termen lung, dacă lasă să facă remanierea, țara merge, o să meargă din ce în ce mai prost și pe termen lung tot dragnea o să câștige, spunând că și domnul Tudor ca și domnul Grindianu nu pot să conduc. Da, pe termen lung suntem cu toți morți, cum zice un alt celebru proverb. Bună ziua, Liviu! Alo? Liviu, dumneavoastră sunteți? Bună ziua! Vă rog, poftiți! Uh, e, e un pic comic că te am, am cer scuze că zâmbesc, că ce o mai face Tudose, ce -o mai face uh, Chira Chiralina. Uh, e interesant. Uh, dar totul se reduce la persoane, cred. Uh, Tudose trebuie să facă ce face de fapt acum. Așa. Uh, S-a mai întâmplat și cu Grindeanu chestia asta. Numai că Grindeanu nu avea, cei din PSD nu îl nu, nu prea credeau. Păi și pe tot se să credeți că... Da, da, îl crede. Deci, ce se întâmplă cu toți prim-ministrii ăștia ai PSD-ului după câștigarea alegerilor? În momentul în care pleacă din partid și ajung în funcția de prim-ministru și au prima întâlnire cu forurile europene, Da. brusc au o revelație. Da, doamne, așa este. Aveți dreptate și eu cred, adică eu așa cred, cum credeți și de dumneavoastră. Lovitură, revelație. Păi nu e nicio revelație, e practic realitatea. Domnul domn Tănase Scatiu, domnul Chiralina, a hușelor revelații. Chira Chiralina, păi... floare de grădin. Domnule, nu, nu cred că multă lume are lecturile dumneavoastră. Hai să o dăm așa, mai pe înțelesul tuturor. Da? Bun, Chira Chiralina e, un, e, o, e o scritură frumoasă a unui autor brelean. În fine, pana frate, se gata, am închis paranteza. Nenea Tudorție a fost și el acolo, s-a văzut cu ea, a ținut o conferință de presă de pentru un subsol, Grindeanu a fost mai sus un pic, dar ăștia din PSD nu l-au crezut pe Grindeanu. Întrebarea este dacă această abordare pe care a avut-o, până la urmă e oarecum similară cu cea a lui Grindeanu. Sigur, sigur. Și Grindeanu n-a avut nicio șansă, Tudorție de ce ar avea? Păi a început fie crezut în PSD. Eu mă, uit foarte, eu mă uit foarte atent la amicii pe care i-am da? În PSD Sunt și oameni, sunt, foarte, sunt mulți oameni ok în, în PSD da? Dacă la momentul Grindeanu 90% dintre ei aveau o susținere puternică Pentru Dragnea Pentru că el câștigase alegerile El avea cuvântul de spus El l-a pus pe Grindeanu Așa. El a cu guvernul El a făcut tot da. La partea a doua cu dose. Da? A venit iarăși conflictul după ce a venit Udvăse din, din, din uh, convorbirile cu Uniunea Europeană. Așa este, acolo se pare că lucrurile, dar încă o dată, informațiile astea nu sunt confirmate și nu le-aș pune nu pe masă așa. Nu sunt confirmate, dar am urmărit așa un fir istoric, așa, am da, o analiză în subțință. se da, aude că vor să ne taie fondurile europene atâta vreme da, cât da, alea sunt semnate de Shaideh și de iară, Rovana Plumb. Iarăși dublu discurs, discurs moise la Tudose. În Europa nu e bine, la noi e bine. Adică în Europa nu dă bine, dar noi putem înțelege aici la noi, dar, vezi, deci, Doamne, în Europa nu spate. poate. Ok. Deci, deci ce ar trebui să facă Tudose? Exact ce a făcut. E, e pe drumul cel bun, n-are nicio șansă. E pe drumul lui Grindeanu, drumul cel bun, ca să zic așa. Nu, nu e pe drumul lui Grindeanu. Hmm. Nu. Uh, Grindeanu n-a -a avut șanse de succes din cauza că membrii PSD uh, cu o anumită necritică, critică nu, nu au mers pe Grindeanu pe varianta Grindeanu. Acum a mers pe varianta Tudosi. Vă mulțumesc pentru opiniile noastre, Liviu. 0372069599 Daniel, bună ziua! Salut, salut, salut! Vă uh, Foarte scurt. Uh, ideea e următoarea, părerea mea. Dacă țin eu bine aminte... Um, Comisia PSD a, a avut o întâlnire așa formală sau informală înainte de acest episod în care s-a hotărât că le vor susține și pe doamna Šaede și pe doamna Rovana Plumbu. Da. că nu mă înșel. Nu, nu, m -a m -a înșelă, nu. așa este, da. Bun, din, a, din această perspectivă, pur instituțional intern, domnul domnul Tudose are o mare problemă. Nu cred că în cexul se va întoarce, adică cum să zic, se va nega sau, mă rog, se va anula acea decizie pe care, care s-a luat acum două săptămâni sau când a fost acum o săptămână. Păi, deci, pur instituțional, pur instituțional, nu, nu, nu, avem un conflict. Stați așa, pur instituțional, doar primul ministru poate lua decizia în legătură cu echipa da, guvernamentală. Da, da, da. nu, nu, nu, știu, eu vorbesc de instituția numită partid numită PSB. Așa. Eu discutat mai de ce se va întâmpla în interiorul cexului de diseară. Așa. Da? Deci în interiorul cexului se va invoca anterioara decizia a conducerii partidului și Trudeau se va fi pus într-o situație extrem, extrem de delicată. Poate că pe da, poate, poate că nu. Sigur îl vor invoca și pe călin file de poveste, ca să nu zic că v-am spus mai devreme, nu știu, mi s-a părut că am fost da, un pic în... dur cu comparația cu nebunul de la șah, da? Să-i zicem călin da, file da, de po da, poveste, care da, și el are un da, ministru penal, da, da, te rog, te rog, te rog. Ziceam că domnul, domnul Tăricianu deja face nebunii, în sensul că dă semnale de tipul, băi, pe al meu nu-l schimbați, faceți ce vreți voi cu ai voștri, dar al meu penal, care și el lui ei se cere ridicarea imunității, pe nu schimbați. Situație Acum, în care domnul Dragnea... News, dacă ne luăm după hot news, Asta ar fi, cum să spun, punctul de vedere al Dragnea care a aruncat în piață ideea asta. Poate, fi, fi, exact. poate fi, dar de fapt, fi fapt nu a fost de declarația azi. lui Vosganian dată ieri. Deci, domnul Tăricianu chiar pleca a, din țară fiind a semnalizat că va juca cu Dragnea. Asta e clar. Eu nu, eu nu cred că, repet, nu cred că Tudor se va avea câștigă cauza. În cel mai fericit caz, în cel mai fericit caz, pentru Tudor se, se va ajunge la un compromis. La un compromis în interiorul CEC, în care să se renunțe la unii și să se păstreze alții. Vă mulțumesc altă, pentru opinii. Altă, Vă mulțumesc, Daniel. 037 gabriel bună ziua. Da. Alo, Gabriel. Uh, bună ziua. Vă ascultăm? Uh, eu cred că toată această manevră, de fapt schimbarea de situație de acum o săptămână jumate, când Tudor se spunea că nu, el nu, nu o să se gândească nici la remaniere și nu se pune problema unei remanieri, când Dragnea a confirmat același lucru Și situația de acum Între aceste două situații Este O, să zic, o interpret... no, nu Vreau să vă contrazic dintr-un punct de vedere Vedeți că discuțiile despre Remaniere anterioare Cazului Belina au fost una După ce DNA-ul a ieșit cu cazul Belina și a cerut începerea urmăririi Penale în cazul Rovanei Plumb în cazul doamnei Sevil și Aideh, nu era nevoie de niciun fel de acord că nu e parlamentar și nu fusese ministru la vremea respectivă. De acolo încolo, domnul Tudose a tăcut că a făcut pe mort un păpușoi, n-a zis nimic. A ieșit Iohani și a zis, băi, e nasol să fie niște ministri urmăriți penal. Dar domnul Tudose n-a zis. Domnul Dragnea a zis nu vreau să aud de remanieri. Ok, da. Totuși, situația este, este următoarea. Există niște, niște un context în care ambasadorul Statelor Unite uh, și alte, alte instituții din, din, din Europa uh, trag un semnal de alarmă că situația asta nu-i nu normală în țara noastră. Nu-i normală pe de Acum pe bune chiar trebuie să vină americanul să ne zică băi, n-ai cum să ai niște miniștri urmăriți penal. Dar se pare că e nevoie. Se pare, ultimele două vizite ale ambasadorului au arătat acest lucru. Deci, unde vreți fost, să ajungeți? Vreau să ajung că avem de-a face cu o mare ipocrizie în toată situația asta. să nu recunoaște că într-un guvern nu pot exista persoane urmărite penal sau anchetate. El nu vrea să spună treaba asta. El vrea să vina pe Bruxelles și să spună uite de la Bruxelles mi-a spus că eu trebuie să renunț la... Vă contrazic, n-a zis așa. A zis că de la Bruxelles la Bruxelles există o imagine negativă. Așa Așa a zis. A zis okay. că ne afectează chestia asta. Dar ideea pe care a transmis-o e că Bruxelles intervine. Nu că ar fi o inițiativă a PSD-ului sau a lui personală. Nu, nu, nu. E o inițiativă a Bruxelles-ului. Atunci, situația asta este chiar o, vădește o, o, o ipocrizie maximă din partea lui Tudor. Ce și surpriză! Nu cred, și, da, și nu cred că, la urmă urmei el s-ar da cu Iohannis sau așa, nu? Iohannis a spus, eu cred în onestitatea și în bunele intenții ale domnului Tudose. Hai să fim serioși. Asta arată ipocrisit și din partea lui Iohannis. Că nici el nu... Uh, nu a zis. Vedeți că care a fost constant? Nu știu dacă e ipocrizie, dar dacă ipocrizia a fost constantă în această ipocrizie, în sensul că de când, de la investirea guvernului Tudose, a tot zis, bă, ce bine lucrez eu cu domnul Tudose, cu domnul Terente. Uh, vreau să desfac o chestiune pentru toată lumea. atilă să nu închideți, rămâneți că imediat vă iau, dar înainte de asta vreau să uh, să lămurim cu toții un lucru. Ce, ce se întâmplă în contextul acesta în care un ministru sau un politician de top este urmărit penal. Deci nu este condamnat. El, bene... vedeți, în spațiu public s-a tot vehiculat asta cu prezumția de nevinovăție. Prezumția, da, mai bine, hai că a vorbit Iohannis astăzi. O explică Iohannis și după aia vă mai spun și eu puțin mă interesează dacă primesc demisii sau demiteri. Important este să există o echipă guvernamentală care nu are probleme de integritate. Prezumția de nevinovăție funcționează pentru o persoană care merge în fața justiției. Pentru un politician care merge în fața poporului contează integritatea, adică să nu fie suspectat de nimic. Prezumția de nevinovăție în fața justiției, dar în politică trebuie să fie altfel. Cum să creadă românii într-un guvern dacă acolo sunt persoane suspecte? Săracii români, e, de, uite, de aia au votat persoane suspecte. Nu, adevărul este că în general liderii, conducătorii trebuie să fie dincolo de orice fel de suspiciune, pentru că altfel națiunea nu răspunde la comenzi națiunea nu ia în serios o măsură, eu v-am spus și de split TVA, v-am zis băi, nu o să fac așa ceva, este aberant, nu se va ajunge să plătim TVA-ul într-un cont, după care din alt cont să te duci să cer banii tăi și așa mai departe. De deci credibilitatea guvernului e o chestiune importantă pentru un condus națiunea, ceea ce nu are legătură cu prezumția de nevinovăție. Când te duci în fața judecătorului acolo, da, ești prezumat ca fiind nevinovat până când intervine o condamnare definitivă. Asta e cu totul și cu totul altceva, numai că în urma unor valuri de astea de propagandă aduse în spațiu public, am ajuns cu toții la concluzia că nu trebuie să spunem nimic de nimeni și că trebuie să suportăm tot felul de penali sau penabili, ca să zic așa, cum penibil, cred că e mai bine, în fruntea țării, pentru că au prezumția de nevinovăție. Nu, opinia publică te judecă, indiferent că te mai judecă, bineînțeles, și justiția. Scuze pentru această, această pauză, la bună ziua! Bună ziua! Apreciez că a ieșit domnul președinte Claus Ioanis și a vorbit la Craiova. Da, a avut chiar, a avut da, chiar da, chef de vorbă față de cât de uh, zbărcit de felul eu, Da, dar ar trebui să iasă mai des. Că multe s-a întâmplat, și nu a mai vorbit nimica, dar a spus o vorbă foarte tare, care a scus tot, la tot poporul: yeah. Voi ați votat. Păi, da. Deci, asta e o chestie foarte mare. Mm. Atunci, el nu mai astea, pentru că este a... eu mă refer mai mult la, la domnul Claus. Adică, nu mai vorbește dacă poporul i-a votat, ei să înghită. Toate cunoscele care le practică de nu, nu, nu e așa. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Adila, e o problemă. Deși deci votul ăsta are niște limitele lui, care sunt politice. A. Noi nu ne A. votăm judecătorii sau procurorii. Pentru că justiția și politica nu se amestecă. Mă înțelegeți? A în momentul în care ce am votat noi, sau n-am votat, că de fapt formularea corectă, voi ați votat și ne mergând la vot. Asta e da. formularea corectă. În, da. în momentul în care acest partid a primit uh, votul majoritar, asta nu înseamnă că a primit permisiunea să răstoarne regulile constituționale de funcționare ale acestei țări, care, care spun Aveți că nu amestec toate. justiția cu politica. Ei acum schimbă justiția ca să scape de problemele lor. Mitul Dar India, adevărat tot... populația. Exact la asta am vrut să a, ajung. Deci, deci Tăricianu cu Dragnea, tot Orice guvern ar veni, domnul Moise, urmăreaște să vezi deci, la justiție. Acolo. Hai Are să ne întoarcem la discuția despre Tudose, vreți? Da. da. Astru, ce ați da. face dacă da. ați fi da. Da. Tudose? În primul rând mi dat și eu demisia, că și el e plagiator, copitesc și așa mai departe. Asta dar lăsa da. țara pe mâna lui Dragnea, adică mai departe ce? Să, să pună, dacă tot rămâne PSD, să facă un guvern de tehnocrat. Care ar fi ei? sunt de la bănci, abia de la finanțe și așa mai abia departe. Abia așteaptă PSD-ul să facă guvern de tehnocrați. Vă mulțumesc pentru opinia ați la 0372069599, Gabriel, bună ziua. Uh, bună ziua. Da, este, este într adevăr o luptă pentru putere în interiorul PSD-ului cu motivații, dar eu văd că o partidă de destul de interesantă, iar premierul Tudose pare să și calculat mutările din vreme. Pe când, pe când Dragnea de-abia acum încearcă să-și să calculeze anumite riposte, vezi nebunul mutat cu... Nu uh, cred că aveți dreptate. De, de, Știți de ce nu cred că aveți dreptate? Da. Pentru că Tudose n-a dat până acum niciun semn de subordonare, semn serios din punctul meu de vedere, în timp ce Dragnea poate fi suspicionat că a acționat cu... exact cu sondajul ăla. Eu, eu spun că am dreptate și pe ce mă, mă bazez că am dreptate. Gândiți-vă că uh, legile justiției încă nu au fost înaintate și se diversează pe zona asta unde uh, Tudose este da. de, de ceva timp. Da. Gândiți-vă că nu s-a primit la Curtea Constituțională, da. o se pe repedețina. Gândiți-vă că Tudose are, nu nebun, are doi cai în spate, îl are pe uh, uh, domnul Iohannis, pe care l-am auzit mai devreme, are și de ul care poate acționa, lăsat să acționeze, îi îndeplinește practic cealaltă parte. -mă îndoiesc, de azi, în ambele, mă îndoiesc de ambele asocieri pe care le-ați făcut <laughs> dumneavoastră. E posibil, dar eu știu că și l-a calculat. Și chiar, și chiar presupunând că ați avea dreptate, constatarea dumneavoastră este că Tudose de fapt a fost reactiv în sensul că n-a dat drumul la legile justiției, poate în colaborare exact. cu Tudorel Toader, că n-a făcut sesizarea la CCR. Da, asta, vedeți, el a tras de timp eventual. N-a făcut ceva, ci n-a făcut ceva. Nu intenționează, nu intenționează să ia puterea în momentul acesta la acest check. E mort dacă Dar nu atrezi? intenționează asta. Nu, nu, nu, nu este mort. Eu vă spun pentru că are alții aș în mânecă și dacă rămâne ca premier și este lăsat să-și facă această remaniere, el poate acționa în așa fel încât calibiu Dragnea să poată renunța el ulterior la, la poziție și să poate să, să, să ia locul fără nicio, nicio luptă, fără o baie de sânță. Remanierea se va face categoric. Nici nu cred că, mă rog, na, nu suntem mama omida și din PSD se poate întâmpla orice. În momentul de față mi se pare că și unul și celălalt nu-și mai pun problema celălalt. Nu-și mai pun problema că nu se face remaniera, ci spun pun problema fiecare cum facem să... Ca... Turăm poziția pionilor Ce vor lua locul Shaideh, mă rog, Shaideh e regină De ce să, dacă rămânem în asta de șah da? care, care vor lua aceste Poziții importante din guvern Poziția cu banii Asta, mă înțelegeți, poziția cu banii Cu Shaideh e esențială Pentru aceia dintre PSD Și atenție că mai sunt și de aia Sunt de acord cu dumneavoastră, care vor doar banii țării Nu să și scape ei De dosarele pe care deja le au Doru, bună ziua! Bună, Moise, mi-a plăcut foarte mult ce ai zis mai înainte vis-a-vis -vis de comportamentul acestor parlamentari, care, după părerea mea, eu te-am zis, ei reprezintă, în frunte cu guvernul și cu Dragnea, reprezintă în momentul de față cel mai mare pericol pentru România. Acest dose, după părerea mea... Uh... Da... Este pur și simplu o marionetă. ascultați pe un... Marioneta Al ei. agnea bineînțeles. Acum nu se mai comportă așa. Sau dacă e acel, e acel pinocchio se... tip de marionetă care a, început, care a prins viață și îi place. Dă din nu, nu și cred, din picioare. Cred. Este, eu cred că este un teatru ieftin. Eu țin minte în momentul în care okay. a fost uns prim-ministru, l-a întrebat un reporter domnule, dacă se va cere demisia, ce o să faci? Vai, o depun imediat. Deci adică eu, eu cred că este. La nu vă referiți, da? La... Nu, la grindeanul, la tudose, la tudose. Tudose, de tudose o, o, a fost întrebat de un reporter dacă își va depune uh, mandatul, dacă îi se va cere. Dar vedeți că intervenția președintelui Iohannis de astăzi, eu am scris despre aceste lucruri, dar eu nu sunt președintele Iohannis, a venit astăzi Iohannis și a mai împins o piesă, pe, adică a, le-a arătat pe sediștilor o pisică urâtă de tot, le-a zis, dacă dați jos cu guvernul ăsta... Uh, S-ar putea să nu vă mai dau guvernarea Cam asta a zis O să am el, ia mai dă în Cipriane că da, da, da, și eu, eu așa cred Că Dragnea face teatrul ăsta Ceva de genul Uite, mă, Eu vreau să-l dau pe ăsta jos Dar ăsta nu vrea să meargă Înțelegeți? Uh -huh. Eu cred că este un teatru De ce? Exact Care ar fi scopul? Pentru, pentru ce ar face Tudose da. acest teatru cu Dragnea? Ca să poată fie lăsat Oarecum îmi place să-și facă în, în continuare exact, cum ai zis tu, uh, să distrugă. Dar justificia. cine nu lăsa? mi foarte mult, cum ai, ai zis mai Da, Dar mințe. cine nu-i lăsa? Din nu contră? Din contră, în, în momentul de față, acțiunea lor, care era destul de gândită și bine pusă la punct împotriva justiției, v-am mai explicat eu da. odată. Da da, da, da, da, da. televiziunilor și comisiilor parlamentare pe flancul da. din stânga, cu legile justiției pe flancul din dreapta, la care se poate renunța, chiar drag a spus cel puțin o bună parte din prevederile de acolo, sunt de negociat. Cu, în spate, Curtea Constituțională, Inspecția Judiciară pe centru, da? da. Asta era în desfășurare. Acum s-a întrerupt. Sau oricum, atenția publică e către altceva. Pierd guvernarea. Există riscul să pierdă dragnea guvernarea, să ia Tudose, care oarece o fi în capul lui? Cine l o manevra și păsta, Toată lumea se întreabă. O fi să în spatele lui Tudose? O fi altcineva? E un Bun. foarte mare păcat, Moise, că niște oameni au ajuns să pună în felul ăsta problema guvernării și conducerii țării. Da, și da, problema da, da, ar da, da, trebui da să se pună cum, Ar trebui să se pună cum dracu să scăpăm de genul ăsta de oameni. Bine reu... că imediat okay. o să vină să o să zică, domne, prin alegeri. Și până la alegeri ce facem? Nu putem, din păcate, știți care e problema cu alegerile? Că nici măcar n-au făcut o nouă lege electorală. -au făcut au, e în vigoare tot legea aia care, de fapt, restricționează intrarea unor oameni noi în politică. Asta e o mare problemă. Nu vom putea face nici... Degeaba facem anticipate, degeaba facem alegeri, dacă uh, tot jocul va fi e, pe aceleași reguli care avantajează PSD-ul și PNL-ul. Care PNL, vă promit eu că-i dedic uh, o emisiune zilele trecute, că... Nu-mi place deloc ce fel de joc face Și tare mi teamă că... Da, ca să revenim Deci, încă o dată, e foarte importantă mișcarea pe care a făcut-o astăzi Iohannis Vă propun încă 10 secunde să-l mai ascultăm încă o dată El le spune pesediștilor Vedeți că dacă dați jos guvernul, s-ar putea să pierdeți guvernarea Dacă și acest guvern ar cădea atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD-ul ar mai avea capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situație. Cine poate contesta asta? Două guverne picate în 9 luni, aia nu e guvernare. Ei joacă de a penalii și guvernul, ca să zic așa. 0372069599 Nicolae, bună ziua. Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Pentru prima dată. Încerc să fiu scurt. Tudose nu va reuși. Tudose nu se luptă cu Dragnea. Se luptă cu clica lui Dragnea, cu toți cei puși în poziție să-și apere posturile și pâinea. PSD-ul nu e un partid. PSD-ul e un sistem care este susținut de cei angajați și care profită la stat, de neperformanța lor, de frica lor de a-și lua viața în propriile mâini, Așa că ei vor vota în continuare cu acest sistem. Dacă Aș vreau să vă pot contrazice, se... dar din păcate nu pot. Uh, însă vedeți că nu, nu, nu, nu sistemul, nu bugetarii sau eu știu la cine vă gândiți, pensionarii care votează PSD-ul decid acum. E... Toți care profită de pe licitații, de pe banii... Da, dar și acolo pe... interesele nu sunt liniare. Pot deveni, la un moment dat, convergente. Au mai și fost în momentul de față. Sunt unii, le spuneam eu, pretorienii fascistoizi din jurul Dragnea, aia care zgata gata să iasă cu mitroaliere, să facă și să dreagă. Mult. Nu sunt atât de mulți. Să știți că cei mai mulți dintre ei provin din, care... din PRM. Sunt genul acela de fascistoizi. Nu vorbim de politică. Vorbim de un sistem care oameni încarcerați într-un sistem care au uh, un post cald, care vor vota întotdeauna cu acest sistem, că se va numi PSD. Nu pe avem alegere NRS acum. Eu înțeleg ce spuneți, domnule Nicolae. Scurt, o să fac 18 milioane, 10 milioane cu drept de vot, 30% să prezintă la vot, înseamnă 3 milioane, un milion, de mii angajați în uh, structură și în sistem obțin 50%, 50% se... Aruncați-o, Ana, nemeritată pe bugetari, să știți. E, nu spun că bugetarii e, nu muncesc. Ei muncesc foarte mult, dar sunt neperformanți, sunt conduși rău. Sunt e, cei care muncesc și țin în spate alții 4-5 care mută câte o hârtie printr-un birou sau altul și bă, boieresc. Bine. Eu asta zic. bine, Nicolae, vă Pe mulțumesc scurt. pentru analiza dumneavoastră, am reținut ideea, ideea lui Nicolae este că Tudose n-are nicio șansă în momentul de față, n-aș fi sigur că e așa, dar pentru asta sigur ar trebui să înțelegem mai bine exact jocul intereselor de acolo, de la vârful sistemului, cum i-a spus Nicolae. Mihai, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! O să încerc și eu să fiu cât mai scurt. Ideea este în felul următor. Parcă istoria se repetă. Oh, da, da, da, dar atenție, nu de se, de repetă se repetă niciodată la fel. Ea se repetă, dar niciodată nu se repetă la fel. Grindeanu, right. Tudose nu e Grindeanu. Prinde o altă formă, dar gândiți-vă un pic. Ce șansă are Tudose? În definitiv el își dă demisia pentru că orice șef în o astfel de situație ar trebui să-și dea demisia. Dacă nu-i se lăsa să facă, să conducă așa cum îi este propriului program, gândire și așa mai departe. În definitiv, cine conduce în prezentarea Dragnea sau primul ministru? Noi nu mai știm exact. Eu aș vota și pentru Dragnea. Toate lucrurile care se întâmplă, șaide, plumb, bun, sunt penale, dar ele nu pot fi penale singure. Este vorba de, cum spuneam, un antevorbitor de un sistem. Nimeni nu poate să comită astfel de fără de legi, fără ca cei din eșalonul imediat următor, să își dea acorde. Despre asta vorbim, despre un sistem otrăvit. Poate fi așa, poate fi așa, dar vedeți, acum aceste lucruri nu se pot schimba de pe azi pe mâine și nici nu știu dacă nu o să ne mai luptăm cu ele niște decenii de aici încolo. Suntem, vă spun, țara asta s-ar fi putut reforma din temelii într-un mod în care nu a putut 100 de ani să o facă, de fapt vorbesc de birocratie în special și de meritocrație având în vedere doar saltul tehnologic, faptul că în momentul de față avem calculatoare și internet. Probabil că peste 10 ani vom avea cine știe ce modalități de a comunica și de a rezolva problemele oamenilor și cu toate astea mă îndoiesc că vom reuși sub o formă sau alta să schimbăm acest sistem în care, într-adevăr, e un sistem sinecurist, să zicem. Un sistem de sinecuri, de joburi călduțe, primite drept răsplată pentru susținerea politică. Și da, aveți dreptate, joburile sau oamenii, piramida asta de putere, duc, în final, la ruinarea țării, la epuizarea unor resurse pe care ar trebui să le alocăm pentru educație, pentru profesori mai buni. Pentru sănătate, pentru doctori mai buni Domnule, vedeți că ies doctor în stradă Ies rezidenții, se duc la Ministerul Sănătății Sâmbătă, pentru că ei săracii așteptau, așteptau să aibă de anul ăsta nu, De anul viitor, dar după aia s-a amânat Până la 1 martie anul viitor Salariul ăla de 5400 de lei Le-au tăiat și uh, Bursa de 600 de lei și bonurile de masă De fapt mai rămân cu un salariu de 2.400 de lei E vai de capul lor Dar vedeți, astea sunt chestiuni pe care noi ceilalți Nu le discutăm Poate că ar fi trebuit să ne gândim la, la, la lucruri... Adică sunt e, totuși, sunt medicii noștri la cei la care ne ducem atunci când avem cele mai grave probleme, alea de sănătate. Pe noi ca societate nu ne interesează. Vă dați seama ce înseamnă pentru ei să-i reduci la 1400 de lei salariu? Ce semne ne faci și priene? Lasă-mă să mai vorbesc cu oamenii. Cătălin, bună ziua! Uh. Și bună ziua tuturor ascultătorilor! Mă bucur că am reușit în sfârșit să intru într-un dialog cu tine. Foarte pe scurt, ca să facem un efort de imaginație, cum că aș putea să fiu autodos, mi-ar fi absolut imposibil. Ca să răspund la întrebare. În mod normal, așa cum a zis el, că el tot dorește să aibă o atitudine bărbătească, chiar și în discuțiile cu Dragnea, dacă ar fi într adevăr bărbat, nu-i iese remanierea, ar trebui automat să iasă la pensie. O să pensie. adică nu cred că ar avea, să știți, nu, adică ar fi chiar jenant, doamne. după ce a bătut cu pumnul masă că el face și drege să zică Dragnea, hai mă, du-te de aici după țigări și să nu-și dea demisia, cred că... La cât de ipocris sunt, la cât de mult, de, atât de mult mint, n-ar fi o surpriză pentru mine treaba asta. Însă, dacă îmi permiți, am să uh, reiau un pic și dacă am observat în discuțiile care au fost anterioare, în discuțiile anterioare, uh, foarte multă lume s-a referit la schimbarea legislației Și atunci am de la o idee uh, de la început falsă. Deci, atâta vreme cât în Parlamentul României, atâta vreme cât în Guvernul României, uh, se află foarte mulți, foarte mulți oameni care au probleme cu justiția de orice natură. Așa. Uh, tot, toată lumea zice, sau foarte multă lume zice, cum că această Constituție care a fost făcută prin 1992, după aia refăcută prin 2000 și când a fost... 1991, nașură... 91, votată pe 18 ba, decembrie 1991, modificată în 2003 modificată în 2003. Este iară depășită și este clar că este Nu este depășită. depășită. Este ciuruită în momentul de față de deciziile curții constituționale. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar intuiesc unde vreți să ajungeți. Dumneavoastră spuneți că atâta vreme cât vor fi o ea în Parlament, noi nu o să avem niciodată legi bune. Haideți să o, luăm așa, o să o luăm așa, dacă se poate, metodic și pe puncte. Este normal ca un primar... Al unei capitale din Europa să fie ales cu 15% din, din, din totalul numărului numărul de alegători? Nu, adică nu. nu categoric este nu. Marca, este Ceea ce nu în înseamnă marca. că Bucureștiu nu-și merită primarul Cătălin, iertați-mă. Fie, fiecare își merită soarta. Bucureștiu o merită pe doamna Firea, asta e viața. Bucureștiu o merită pe doamna Firea. Părerea mea este că uh, cei care nu au ieșit la vot uh, sunt uh, la fel de... La fel de Pii, bineînțeles. Și, a, uh, și la fel aici, de și aici și ajungem. Și aici ajungem. Nu că dețin această capcană, că e facil să zici, domnule, ăia din Parlament sunt de vină. Bineînțeles că sunt de vină, dar nu, noi i am venit acolo. Suntem, noi sunt, noi Pii... suntem de vină, noi ei sunt de vină, noi suntem de vină. Uh, și atunci vreau să uh, pun o anumită întrebare. Știți că se spune că este nedemocratic să obligi lumea să vină la, la vot. Deci nu se poate face pe un termen limitat, 4-5 legislatorii, cu vot obligatoriu, la toate nivelurile? Deci vorbim de alegerile generale. Nu înțeleg cine ați dovedit până acum și cum ați picat în această capcană? Nu. De fapt, niciodată, nici chiar votul obligatoriu, să știți, sunt studii care arată că, de fapt, votul obligatoriu nu ar face decât să aducă, sau mai bine zis, masa celor aduși cu forța la vot, ar fi mai mare din rândurile, nu știu ce exemplu să dau eu pentru un alt, celor cu educație mai mică decât a celor cu educație mai mare. Adevărata Bun, problemă a acestui popor este lipsa de educație, inclusiv democratică. E? Atunci, atunci ajungem un pic la istorie și spunem că uh, noi tindem sau vrem să ajungem uh, din urmă marile democrații europene, cel puțin, da? Așa. O să nu uităm că uh, marile democrații și istoria care s-a făcut acolo și s-a scris acolo s-a făcut în condiții limită, în condiții de obligativitate. Nu e adevărat. Da? Nu e adevărat. Rău, dar, Fiecare uh... națiune a avut adevărat încercările ei. Chiar eu v-am vorbit când v-am spus eu... eu, eu da. Da. Dacă îmi permiteți, o vorbesc de ceea ce s-a întâmplat nu acum 50 de ani sau acum 100 de ani, da. vorbim de la 1300, 1400 da. și așa mai departe. Da, da, da, da, da, da. Dar nu războaiele da. și încercările fiecarei națiuni, de fapt, au, au, poate i-au -au dat o arecare coerență națională, cu asta sunt de acord, dar ceea ce contează foarte mult este păstrarea și exercitarea regulilor democratice pe o perioadă cât mai lungă de timp, că de-aia mă înfurii pe tapalagă când scrie de-astea. Chiar dacă omul are dreptate, n-ai cum să-l contrazici. Dar mă înfurie să vezi că un jurnalist pe care îl prețuiesc, la un moment dat îi dă sfaturi primului ministru să facă pe nebunul pe acolo și să aibă o retorică publică de un fel. Păi îmi face mie rușine ca țară să am un astfel de prim ministru. Chiar dacă nu știu, după asta tapalagă o să-mi pună și mie ștampila de purist, cum zice el. Doamne, e o problemă în sine cu democrația în momentul în care ajungi să pui una public și să faci alta de fapt. Nu asta e politica. Nu, e greșit. Respectarea regulilor democratice și exercitarea lor o perioadă cât mai lungă de timp, vedeți că democrația obosește. Obosește pentru că ea permite prin sistemul de vot și ascensiunea unor populiști din ăștia penali, cum e în cazul nostru. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm la o parte democrația, ci din contră. Trebuie să o urmărim, trebuie să vorbim despre ea, trebuie să păstrăm niște principii. Nu, nu oamenii din Parlament vor schimba, ne vor face niște legi mai bune, cel puțin nu atâta timp cât noi, noi ceilalți din societatea, nu vom conștientiza necesitatea lor. Până când noi nu vom dori și nu vom crea un curent public suficient de puternic, bineînțeles, nici politicienii nu se vor duce către așa ceva. Mai vorbim și azi e joi, nu? Mai vorbim și luni, din păcate, mâine nu. bcre a prezentat România în direct la Europa FM.